І симпатична білява лікарка Євгенія Миколаївна, мама а медсестрички Олюня і Галюня просто сестрички без мед і кожен з оцих молодих солдатиків салажат яких з десяток залишилось при крихітному медсанбаті в горах здавався братом один зовсім зелененький ще й виявився землею земляком з Кіровоградщини «Ще кілька кілометрів, кілька важких, бо вгору, та легких, бо додому, кілометрів». Враз сторожке вухо ухо Потєхіна вловило сторонній звук. Без команди, внутрішньо відчувши небезпеку, вони впали на тепле навіть у ночі каміння і звелися з ним. Отдалік почулись голоси, сміх. «Один, два, сім... Звідки це вони такі радісні?» Наче з весілля. Ідуть, майже не ховаються. Куди? Отам, за цією горою до Кишлак. Туди вони, мать їхню. Сплюнув крізь зуби потєхін. Відзначати цю зустріч у горах стріляниною зовсім не хотілося. Після вдалого виконаного завдання. Ну їх, цих духів, усіх не перестріляєш. Свої зустріли тишою. Мертвою тишою. Зовсім. Мертвою. Спершу Потіхін Лайнус. Зовсім оборзіли салаги без начальства. Навіть постів не виставили, вояки хр. Старики днями дембельнулись, от вони й гуляють. І світло у медсестер, як у театрі, на всі гори. Віктор побачив першим. Виставили пости салажата капітани, не лайся. Салажонок, о той самий земеля, який так радісно тиждень тому розповідав, на якій вулиці мешкає у рідному місці, лежав коротким чубчиком догори, наче спав, і дивився на зорі здивованими очима. Колисково йому проспівав душманський ніж у серці. Другий пост теж сняли тихо. Тут почеркінчий кинджалом по горлу. Крові ще не встигла охолонути у теплому нічному повітрі. Вони йшли далі, вже знаючи, що побачать. Тиша, неможлива там, де є живі, тиснула на вуха. Світло заливало операційну яскраво, наче під час справжньої операції. Медсестричок убили відносно по-людськи, просто убили, не збиткувались над мертвими. Лише роздерли одяг, щоб образити їхню дівочу скромність і після смерті. Вони не могли затулитися мертвими руками. Отак і лежали, виставивши безсоромно тугі груди і розкидавши нерухомі ноги. Отак і бігли кудись від болю від сорому, від страху і не могли утекти. Потяхін накрив олюню простиратном. Сховав від сторонніх очей. Віктор накинув халат на тіло галюні. Прикрив її очі. Вона ніби хитнула головою на знак подяки. Їх убили ще по-людськи. Дірочка між грудьми і все. Можна навіть матері показати. Не страшно. Зате над лікаркою познущалися за всіх. Чому саме над нею? Найбеззахиснішою? Над людиною, яка нікому не зробила зла Поклали на операційний стіл і... Віктор запам'ятав руки Євгенії Миколаївни Лагідні, мамині Вона відлічувала їм таблетки бадьорості Виряджаючи на завдання Ці руки ніколи не тримали зброї Шприц, скальпель, банти, пігулки Вся її війна вона могла завдати болю тільки на перев'язках. Їй приносили не лише поранених, приносили їхніх афганських дітей із сусідніх кишляків. І вона допомагала, умовляла по їхньому, щоб не плакали, голубила оцими руками, прив'язаними зараз до операційного столу, і відрізаними, порізаними на шматки. Він не міг дивитися на те, що лежало зараз на операційному столі і колись було лікаркою, очі, які хоч раз бачили таку картину, не можуть більше сприймати світ таким, як раніше».